Ik zou Poloni du savez fundimtamboni Eric uimana na kwanza ni utasadi wa habari kujia radio Isanganiro Kesho tarehe, siku, eh, tarehe 13 Februari ni siku kuya kima taifa siku ambayo ni kuazimisha radio na ni katika abari hii utakujua ya nayojiri. Ujuzi wa kitekinojia cha sasa nikina trotengeneza karatasi ina uyo onyesha kuwa gari nzima uyo. Umesedia kuinua utumi wa serikari na mengzaidi ni katika habari hii. Serikari ya Burundi iko tayari kuinua sekta ya hasa katika shure za ufundi ikiwandipo yu vigana watapata kujiendeleza. Mengzaidi ni pundetu. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Mahaka maku ya jipitoke mkawani jipitoke hapo jana imetima mbaloni Alexandre Ndikuma na mnyaka mitano akishutumiwa kosa la kujiba akitumia utapeli na kujita kiongozi Marte Habonima na naye atafungwa mnyaka minane kwa kosa la kujiba akitumia utapeli na kujita kiongozi na kubadili mara kwa mara magina na watatu watatuni himani karikumutima Yeye ye yuko huru mahakama hiyo. Hai kumukuta na kosa lolote raia wa eneo hio hiyo. Wanaishukuru mahakama hiyo ya yatibitoke kwa sababu watu hao walikua wanayumbisha usalama wao na wanayomba eh, kuendelea na kutafuta wengine wanamna Hiyo na mkuu wa mkoa wa Chibitoke Kareme Bizoza anafahamisha kuwa kumewekwa kamati ya watu ambao watafuatilia mti yote ambaye atamlisha usalama kwa waumma na akaomba mahakama kuu kuadhibu kama vilivyo watu wa Radio ina manufaa makubwa kwa maisha yauma kama inabainiwa na waziri wa mawasiliano katika tangazo laloto wa Jana Ariamsi kwa lengo la kuadhimisha siku ya kima ya radio siku ambayo inadhimishwa kila tale kuminatatu mwezi februari kila muaka marisha ntare ni jimbere ana Yaomba radio uh, yari yo karibu na raia kuanda sana vipindi vina ambazo vina waendereza siku hii yaki mataifa ya radio imefika ikiwa radio na magazeti uh, vipindi koko kwenye mazungumuzo na kituo kinachohusika na vizomba vizahabari CNC ilishuwa yanze tena na story bangu mkunzi, kiongozi wa kituo hicho anafamisha kuwa kuna redyo ambazo haziku itika hayo na wakati zilipata muariko kiongozi huyo anaereza kuwa redyo hizo zimeomba kisicho wezekana na wakati mwingine julikane kwamba athabu iliyo chukulewa kwa ajria Ya gazeti lai wacho imesitishwa kwa sasa. Na story banku mkunzi anatafsiriwa na moize misago hatuwa ili chukuliwe inadaraja nyingi na daraja hizo tayari kuzitekeleza bada kusikiliza pendekezo lake raiswa Jamhuri, tulifika tunawarifu viongozo wa viongo vyahabari vivio chukuliwa vikwazo kutokana na makosa yelo tokea na kwa kuwa mazungumzo ya pia kuwa ya hatua hatuwa bada ya hatuwa wote ambao wanahusika tayari Kuendesha mazungumzo nao, ispokuwa wale ambao wanataka pachukuliwa hatua zingine, hatua ambazo tunanakuwa hazituhusu. Pia hazi na upasaji habari. hao haukupendelea kushiriki mazungumzo hayo. Lakini bado tunasubili hadi watapo taka kuja ili tujadiliane kuhusu vimbo vya habari. Lakini tulisikia walizua masuala mwingine ambayo huenda yanahusu wanasiasa au wengine bila hata hivyo kuhusu tasisi CNC. Kwa wengine tunayendeisha mazungumzo. Pia tunayimani kuwa mambo atakuwa mazuri ili vimbo hivyo Vi viweze kurudi kufanya kazi. Lakini kuna yale ambayo viombo viahabari vitalazimika kujikubalisha ilina serikali ione kuwa makonsa yale na kupelekea kusitishwa kwa kufanya kazi kwa viombo hivyo haya na badae pachukuliu hatua zingini za kufunga viombo hivyo viahabari. Haw ambao wanona kuwa tunachelewa si kweli hatuka wegi, bali ni kutaka tusawazishe mambo vizuri. Kwa kutuonde kumbole doha Shukran Moize Misagot kutukendea na ukurasira wa mawasiliano serikali ya Burundi hayitasisitisha kamwe kuunga mkono vyombo vya habari kama inavyofahamishwa na Thierry Kitamoya msaidizi wa waziri wa mawasiliano ikiwa kesho ni siku ya kuadhimisha siku ya kima taifa ya radio na shirika la redio zinazotangaza nchini Burundi linahonaka kuwasandukura kuunga mkono vyombo vya habari kutoka serikali ingeanza kufanya kazi za Ili vjombo vya habari vipate u, uraisi kwa shuri za kila siku. Mengzaidi na omere nduwayo. Wakati ambapo ulimwengu na adimisha siku kuu ya redio. Chama cha vituo vya redio inchi nburundi. Kinataka ghala ya uungaji mkono wa vjombo vya habari. Iliyo idinishwa na serikali yanze kushogulika. Ili kusaidia baadhi ya redio kutumika ipasavyo. Bwanaonezime Harubunu kiongozi wachama ABR anasema kufurahia kuwepo kwa hala hiyo anaeleza kuwa kazi zake tayari zimeonjwa na baadi ya vituo kwa damana ya mashine za kompyuta vina sauti na kadhalika ila kwamba likianza kutumika hadharani ndipo hali ya utendaji kazi wa vituo mbali, mbali vya utangazaji vitashogulika zaidi kisa vitapata pesa za kufika kote nchini aida Katika kauli ya ufunguzi wa shuguli za maadhimishu ya siku kuhiyo Msaidizi wa waziri husika na utangazaji hamebaini kuwa serikali Itatenda kadri wezavyo ili kuunga mkono vipasha habari kama alijuahidi rais wa jamuhuri Katika warsha na wanahabari tarehe 28 januari Cheri Kitamoya anakumbusha umuhimu wa vyombo vya habari kwa kusisitiza kuwa husaidia katika maendeleo ya u lakini pia ya serikali. Asante sana Omari Nduwa Yohana 2024 na, na kurasa wa elimu Musesedizi wa Waziri wa erimu anasema kuwa serikali tayari inajua kuwa katika shule za ufundi kuna matatizo tofauti kimo wanafunzi ambao hawashiriki shule hizo kwa sababu ya wa uhaba wa vifaa saidizi vya walimu na majengo ambayo yametaka hayana kwa mwa Ali Hamisi e, mkoani Kitaka katika warsha iliyokusanya Wizara ya erimu na viongozi wa erimu injini kote, viongozi wa shule za ufundi na wengine wanaosaidia katika sekta hiyo ili wachunguze kwa pamoja hali harisi ya mambo na kuandaa miradi ya siku zijazo. Buri kuki elimenajiridia mfavamisha kuwa serikali hiko inajitahidi kuinua sekta hiyo kwa ni ndiyo itasaidia vijana kujiendereza. miaka miwili inaisha kiwanda kinachosaga maindi kiricho jengwa na serikali kupitia muradi wa prodefi katika mutawamivo tarafa na mkua wangozi hakifanyi kazi zake. Kisa ni kwamba mita ya umeme iliungua na uoongozi wa tarafa unasema kuwa hauwezi kutoa ahadi kuwa kifaa hicho kitakuja kubadilishwa hivi karibuni kwani itakuwa ni kupoteza muda kwa sababu kiwanda hicho kinasaga zezi ya tani 10 kwa siku na wakati tarafa haiwezi kuwa na mavuno hayo ili mita hiyo yijiwe kubadilishwa ni lazima kuwepo mtu au shirika ambao oh, wanaweza kuwa na uwezo wa mahindi ndani au nje ya inti ili kiwanda hicho kitumike vilivo Joseph Martin Bucumi kiongozi wa tarafa ya anaomba wakulima kuvuta subira kwa sababu wameanza utaratibu wa kutafuta watu wa namna hiyo na kutumia ujuzi wa kiteknolojia ya kisasa kwa kuunda karatasi zinazoonyesha kuwa zinazoonyesha kuwa gari nzima ni kitu ambacho kimesaidia kwa kuinua utumi wa serikari baada ya mwaka umoja tu. Haya nafamishwa na kiongozi wa kituo, husika, utrako, akiwa anaereza kuwa ujuzi huo, haujafika mikoa ni indri, kama ngozi, gitega na bururi, kama ilivyo kuwa imepangwa kutokana na janga la COVID-19. Arbere maniratunga, anatoa wito kwa mashirika na kwa washiriki wanaohitaji huduma za Otraco kutoka mikoa ni kuvuta subira mpaka pale kutakuwaepo mafanikio vya kosi wakituo Otraco anatafsiriwa na Moyise Misago mkundugezi mkuu wa taasisi inatua inatoa hati hiyo inaonyesha ubora wa gari anatolewa wito wale ambao wanaagiza madalali kuwatafutia hati hiyo ambayo inatigenizwa kwa ufanisi mkubwa kwa hatana na muende huo. Albert Maniratunga anasema kuwa hali hiyo husababisha madhara, hapa mkurugenzi huyo akisema kuwa wakati huo utaratibu wa kutoa hati hiyo unakuama. Albert Maniratunga anawataka umiliki wa magari kutuagiza tena madalali. Mkurugenzi huyo watasisi otrako anasema kuamba walugundua kuwa Kuna magari mengi ambayo bado ya kwenye majina ya omiliki wa zamani. Albert Maniratunga anabaini kwa mba watu hao haopi hati inaunyesha ubora wa gari kontrol teknike kwa kifaransa. Mgrugenzi huyo anasema kuwa kuna kipindi cha siku nane kilicho tengwa ili kufanya ukabithi kati ya muzaji wa gari na miliki waki wa zamani. Mkurugenzi huyo aneleza kuwa takriba asilimia sabini ya gari bado kufanya ukabithi wa omiliki jambo ambalo na pelekea serikali kupoteza zaidi ya bilioni tano kitacha pesa ambacho lazima serikali kuzirudisha. Albert maniratunga kugenzima kuata taasisi utrako anatolea wito wale ambao wanasola hilo kujirekebisha kabla ya kuchukuliwa hatua. Asansana Moise etuendele uh, yana ukulasa wa mazingira moto unaojitokeza misituni bado kulipotiwa mkoa ni makamba ikiwa hekta 49 zikiwa zimeungua mwaka jana 2020 na mwaka juzi 2019 ilikuwa sek eh, hekta Mosi um, na 5 kiongozi wakituo husika na mazingira mkoa ni Makamba anafahamisha kuwa wanaochoma misitu hiyo mara nyingi hawajulikane ila kinachoonekana ni kuwa wana oh, vifanya kwa kutafuta majani ya mifugo yao kwenye mirima mikubwa kama inanzegwe na rukamba si na ndiyo mana sehemu inaungua nikubwa mno mwisho kabisa ni ukurasa wakilimo vijama 31 vina vizotumika katika sekta ya kahawa vimepata zawadi ya vizombo 37 leo hijuma ili kuwepo kutungu vizuri kahawa iwe nzuri zaidi vizombo Mbo hivyo eh, vina ya dora zaidi ya, eh, ya milion kumina tano na nikutoka kwenye muradi ujulikayo makapu kishirikiana na umoja wa uraya. Emmanuel ni yunge koki wa kituo ODK anafamisha kuwa vifaa hivyo vina manufa ya kahawa ya Burundi. Hapa ndipo linapo tamatisha kuwasomea tarifa katika lukha ya Kiswahili kupitia radio isanganiro nganiro ni kushukuru mpanzi msikiza jiretegea sikio habarihi na ni kumushukuru fundi mitambo erike uimana. Hapro ndisema msamaji wa habarihi sina budi ya kukuwaga na kutaki ya muema.